Та й на службі в цей день було обаль працівників. Бойовики ж системи добре знали свою справу. Швидко переборовши опір чергових міліціонерів, вони обезброїли їх і замкнули у камерах попереднього ув'язнення. Нападники добре орієнтувались у розташуванні кабінетів. У першу чергу вони через запасний вихід винесли до заздалегідь підігнаних автомобілів, зброю і боєприпаси. У дворі Примкнули до безпорядків кримінальники, валили папери та архів. Їхня спроба запалити приміщення була рішуче припинена бойовиками. Міліціонерів виловлювали на вулицях і також обезброювали. Водночас були захоплені арсенали зброї військових частин, розквартированих у Лтаві та навколо, і взяті під збройну охорону. Уже через годину захоплені в міліції бойові машини піхоти Роз'їжджали вулицями міста з червоними прапорами й лозунгами. Хай живе велика травнева соціалістична революція. Вся влада трудівникам заводів і полів. Геть капіталізм. Немов хвиля гігантського цунамі пронеслася містом перекинуті кіоски, розбиті вітрини магазинів, скло від пляшок на тротуарах. То тут, то там перепиняли іномарки, перекидали їх і на очах у переляканих власників та пасажирів обливали бензином і запалювали. Так прокляті мафії і треба! Розбагатіли на наших злиднях спекулянти трикляті. Найдовше опір чинила охорона в'язниці, що за іронією долі була у центрі міста. Солдати внутрішньої служби, виконуючи службові інструкції, вагалися лише кілька хвилин, а потім почали такі стріляти в нападників. Однак кількох хвилин вагання – Вистачило бойовикам або прорватися на територію. З боєм а взвод охорони відступав, відстрілюючись, аж доки не забарикадувався в кількох камерах. Тут їх і полишили в спокої. Ув'язнених випустили. Ті одразу ж розгромили гастроном напротив в'язниці, а потім взяли приступом порожня у святковий день приміщення обласного управління внутрішніх справ, поранивши при цьому сержанта постового, і полонивши кількох офіцерів, які працювали і цього святкового дня у своїх кабінетах. Шукали зброю. Намагалися відкривати службові сейфи і запалити архів. Але озброєні автоматами бойовики системи швидко вибили зеків з приміщення. Піднятий по тривозі Беркут застав свою базу в руках заколотників. Ті встигли розгромити її, і вивезти в невідомому напрямку зброю. Беркутівці в рукопашних вуличних сутичках добували собі зброю, відбили дві бойові машини піхоти і намагалися відновити порядок. Бойовики у відкритий бій не вступали, і беркутівці кидалися з одного району міста в інший. То захищаючи від розграбування банк, то держадміністрацію зрештою зробивши її шестиповерхове приміщення своєю резиденцією. Сюди, до облдержадміністрації, пробивались, пробиралися працівники адміністрації, ради, міліції, ті, хто уникнув арештів і самосуду, розлюченого з лиднями натовпу. Другим бастіоном опору, погромникам, став міськвиконкомку. Його взяв під охорону місцевий гарнізон. Підвечір у Ултаві встановилася нетривка рівновага. Бунтівники не перешкоджали, бажаючим іти до облдержадміністрації чи міськвиконкому, але не випускали звідти нікого з чоловіків. Обидві сторони уникали стрілянини. Погромна хвиля йшла на спад. Пустіли розгромлені державні установи, з'яяли пустками розграбовані полиці магазинів і аптек, диміли на вулицях автомобільні останки, під вечір вийшло в ефір місцеве радіо і телебачення. Від імені Народного комітету було оголошено, влада в місті і повіті перейшла з рук капіталістів, банкірів та спекулянтів до рук РНК. Останній закликав негайно створювати районні та сільські народні комітети, поки що тимчасові. Комітет наказував негайно припинити безпорядки і дотримуватися революційної соціалістичної дисципліни. У українській столиці заколот майже не зачепив державних установ та організацій. Погромники обмежилися пограбуванням магазинів, розгоном базарів та сотнями мітингів, на яких приймалися рішення розігнати Верховну Раду та висловити недовіру президентові. Наступного дня частина депутатів – бо не всі змогли дістатися до столиці, зібралися на позачергове екстрене засідання спільно з урядом і президентом. Міністр внутрішніх справ коротко доповів про безпорядки в Україні і попросив особливих повноважень. Його підтримали силові міністри. Міністр оборони став доводити, що саме він і його міністерство і є та сила, яка здатна навести порядок в країні. «Армія не підтримує безпорядки», – говорив міністр. «Тому військові і лише військові можуть відновити законність». Частина депутатів рішуче заперечили проти надання особливих повноважень як міністру внутрішніх справ, так і міністру оборони. «Ми не хочемо жити в поліцейській державі або при військовій диктатурі», – лунало з трибун. «Зрештою, в нас є президент, і лише йому можна надати такі повноваження». Ліві праві знову не хотіли поступатися один одному. Це не бунт, а кінець капіталістичної революції, гукали з місць соціалісти. Народ виступив проти влади, бо доведений до відчаю. Народ не виступає проти влади, запевняли демократи. Інакше б ми б з вами отут не засідали. Народ демонструє нам свою силу. Прислухаймось. Давайте ж нарешті будувати самостійну державу. Набудували, лунало у відповідь. Треба відновити в країні соціалістичний лад. Полішенко з трудом пробився на трибуну. Шановні колеги, я не вимагаю ніяких особливих повноважень. Я прошу одного: відпустити прямо зараз мене та депутатів, членів комісії по боротьбі зі злочинністю для конкретної роботи. Клянусь, ми зможемо навести правопорядок. Вже створено штаб стабілізації, до якого увійшли члени нашої комісії та представники силових структур, профспілок і молодіжного комітету. Сьогодні вночі ми розробили план заходів по стабілізації ситуації. Дозвольте його реалізувати. Уряд, прем'єр-міністр, з планом знайомі схвалили. Але не можна гаяти ні хвилини. «Треба діяти! Я прошу поставити на голосування моє прохання відпустити з засідання нашу комісію і членів штабу для практичної роботи!» Не приховуючи розгубленості, головуючий поставив прохання Пелішенка на голосування. Його підтримала більшість. Голова комісії по боротьбі з організованою злочинністю в супроводі колег залишив зал Верховної Ради. Штаб стабілізації ситуації розмістився в одному з номерів готелю «Депутатський». Звідси Пеляшенко привів у дію другий етап операції «Непокора», який мав назву «Стабілізація». На деякий час пана Склимович перетворився в одноосібного диктатора, використовуючи свій депутатський авторитет, і сугестивні здібності він примусив штаб працювати на реалізацію плану, розробленого системою.